«Спасибі лікарю, але життя навчило мене сподіватися тільки на себе, і своє останнє бажання я виконаю сама». «Чи можу я його дізнатись, чи це таємниця?» «Хочу померти в обіймах коханого», – відповіла Даша. Розділ 54 Священник невеликої старовинної церкви, що приліпилася неподалік сучасного галасливого аеропорту, побачив молоду жінку. Вона йшла до нього похитуючись, ледве пересуваючи ноги. Він розмовляв англійською і не знав російської, але блискучі сині очі жінки на змученому, виснаженому, без єдиної кровинки обличчя сказали йому про все. Вона сповідалася. Він відпустив їй гріхи, і молодиця ще довго стояла на околішки перед іконою Ісуса і про щось палко його просила. Потім Неупевненою ходою вона залишила церкву і попрямувала у бік аеропорту. Священник довго дивився їй у слід. Даринка з полегкістю зітхнула, переступивши поріг будинку. Відразу ж повіяло затишком і теплом. Оленка ще була в школі, і Даша пройшла в їхню спальню. Вона дістала із сумочки аркуш і лунки і прикріпила над ліжком. Переодягнувшись у домашній пухнастий махровий халатик, Даша лягла на ліжко та із задоволенням вдихнула запах Сергія, який зберігала його подушка. Любий, я вже вдома» сказала вона Сергію по телефону. «Як удома? Чому ти мене не попередила? Я б тебе зустрів!» Почула вона в слухавці схвильований, до рідний голос. «Приїжджай! Я чекаю на тебе!» – мовила вона. Сергій, як очманілий, примчав додому через десять хвилин. У грудях скажено калатало серце перечуваючи зустрічі з коханою. Він забіг у будинок, розкидаючи на своєму шляху курточку, шапку, шарф, черевики. Він широко розчинив двері спальні, і усмішка миттєво зійшла з його обличчя. На стіні він побачив білий аркуш з написом «Щастя тим, хто йде далі. І все зрозумів. Страшна здогадка його паралізувала. І всередині щось обірвалося. Немов із грудей вирвали живцем серце, залишивши тільки дикий, нелюдський біль. Сергій підійшов до Даринки, поцілував її, вона змінилася до невпізнання, але залишалася все так само близькою, рідною та коханою. «Добрий день, моя сонечко!» – мовив він лагідно і ліг поруч із Дашею. Сергій обійняв її худеньке тіло і Дашу покинув страх. Вона перестала відчувати біль у грудях і в усьому тілі, а на душі стало надзвичайно спокійно і добре. «Розкажи мені про озеро кохання», – попросила Даринка, кладучи голову йому на груди. Горло Сергія стиснули спазми. В очах щось защепало. Але він проковтнув грудку і почав тихо говорити, погладжуючи її худеньке плече. Озеро кохання схоже на маленьке дзеркальце. Красуні берізки заглядають у нього кожен ранок, перевіряючи, чи в порядку їхні коси. А вітер грайливо шарпає їх за кіски. Даринка вслухалася в тихий, заспокійливий голос коханого. Вдихала запах його тіла, його тепло, і відчула, як її душу заповнює почуття блаженства, спокою і щастя. А тіло заливає приємна млість. Вона посміхнулася, теплою усмішкою. Її пересохлі, безбарвні та знекровлені губи тихо прошепотіли. «Коханий, як добре, що ти поруч!» Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих.